Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 2. Кандія. Розділ 16. На провансальському суденці не було ні каюти, ні приміщення для команди. Мучу підвісив два гамаки і зміцнив над ними, не промокаючи просочене ляною олією, полотно, щоб якось захистити Анжеліку від хвиль, що захлюпували вночі на палубу. Вітер ослаб, припинився, але незабаром знову піднявся, змінивши напрямок. У пітьмі, що швидко настала, моряки пересували вітрила. «А ви не запалюєте ліхтарів?» – спитала молода жінка. «Щоб нас помітили?» «Хто?» «Хіба вгадаєш?» Провансалець махнув рукою у бік горизонту. Анжеліка слухала гомін моря. Минуло трохи часу і піднявся місяць. Срібна доріжка простяглася від нього прямо до їхнього кораблика. Мабуть, тепер можна й заспівати. Мельхіор пан насав узяв гітару. Звучна мелодія неаполітанської пісеньки злетіла над морською тишею, і море наче поглинуло її. Анжеліка раптом подумала, що на Середземному морі усі співають. У піснях каторжники забувають про свої страждання. Моряки про небезпеку, що їм загрожує, спокон віку надбанням південних народів були сильні музичні голоси. А він, той, кого називали «золотим голосом Франції», адже він міг співати так, що його слава пройшла б через моря та землі. Охоплена раптовою надією, вона скористалася тим, що пан Насав зробив перепочинок, і запитала його, чи не кажуть у Середземномор'ї про співака з особливо гарним і хвилюючим голосом. Марселець подумав і потім перерахував усіх уславлених співаків від Босфору до Іспанії, включаючи Корсику та Італію, але ніхто із них не відповідав прикметам лангедокського трубадура. З цим розчаруванням вона й заснула. Коли вона прокинулася, сонце стояло вже високо. Море було чудове. Кораблик плив досить швидко. Хазяїн його, здається, дрімав за кермом. Старий матрос жував тютюн. Неподалік спали, скорчившись, фліпо і юнга в червоній сорочці, розкритій на смаглявих грудях. Саварі ніде не було видно. Зник і посуд із його дорогоцінним муміє. Анжеліка схопилася і струснула господаря корабля, що толком ще не прокинувся. «Що ви зробили із метром Саварі? Невже силоміць висадили його вночі? Якщо ви так співатимете, Люба, мабуть, і вас доведеться висадити». Ох, невже ви так підло вчинили? Бо він не мав грошей? Я ж сказала вам, що заплачу за нього. Оля-ля! – засміявся тихенько капітан. Лютий як Тараска, чесне слово. Ви що ж, уявляєте, що корабель не піратський, зрозуміло, може вночі увійти у порт і вийти потім, немовоточений хмарою, щоб його ніхто не побачив і не почув без жодних формальностей, без відома представників адміралтейства та карантинної поліції? — Міцно б вам треба було спати, щоб нічого такого не почути. Але куди ж він подівся? І з розпачем вигукнула Анжеліка. — Не в море шупав? Щоправда, дивно, — погодився Марселець, озираючись. Навколо скільки очей вистачало, простягалося синє мерехтливе море. — Я тут! — голос Толина немов із глибини й царства Нептуна. Прочинилася кришка люка, і видалося чорне, як усажутруса обличчя. Старий учений видерся з трьому, тримаючи в одній руці якийсь чорний предмет, і пильно вдивляючись у нього. Вільною рукою він спробував втерти лоба. Марселець розреготався. Не робіть діду даремно. Пінь його не змивається, воно фарбує міцніше, ніж чорнильні горішки. Дивна речовина, сказав учений, схожа на свинець. Море гойдало корабель, і він випустив із рук чорний предмет, що з важким глухим стукотом упав на палубу. «Чи не можна обережніше?» – люто накинувся на старого панаса. «Якби ця плитка упала в море, мені довелося б виплатити за неї тисячу ліврів». «До чого подорожчав свинець у ваших краях?» – зауважив аптекар. Марселець, мабуть, пошкодувавши про свій спалах, додав уже спокійним голосом. «Я так сказав про всяк випадок. Нічого поганого немає у перевезенні свинцю, але краще б ви поводилися так, ніби нічого не бачили». «А навіщо ви взагалі полізли до мене у трюм?» «Я хотів сховати надійніше пляшку із муміє, щоб вона не викотилася випадково і не потрапила комусь під ноги на містку. Чи не дасте мені, мій друже, трохи прісної води, щоб відмити це?» «Якби я мав величезний її запас, я б все одно не дав вам. Тут ні вода, ні мило не допоможуть. Потрібен лимон чи мецний оцет, а у мене на борту ні того, ні іншого немає». Доведеться вам почекати, доки допливемо до землі. Дивна речовина, повторив учений і сів у куточку, змирившись. Анжеліка влаштувалась у глибині корабля на складеному вітрилі, куди не задував вітер. І без особливого апетиту жувала сніданок, запропонований паннасавом пасажирам. Шматок солонини, сухарі та солодкий перець. Вона дивилася на плитку піньйо, і в пам'яті її прокидалися давні спостереження. Саварі за всієї своєї вченості, мабуть, не знав, що пінью це зовсім не свинцева руда, а сплавлений порошок срібла, обпалений парами сірки, які надають йому такого чорноземлистого кольору. Граф де Пейрак вдавався колись до такого камуфляжу, доставляючи срібло зі своїх аржантьєрських копалень до Іспанії та Англії. Їй доводилося чути, що багато контрабандистів у Середземномор'ї користувалися цим прийомом. О півдні, коли Мальхіор пан Насав зібрався подрімати на своїй улюбленій лавці, Анжеліка підсіла до нього і заговорила напівголосно. – Пане Панасаве, так прекрасна панно. Дозвольте маленьке запитання. Ви не для рискатора перевозите срібло? Марселець якраз розправляв хустку, щоб укрити нею обличчя від гарячих сонячних променів. Він різко випростався, втративши вираз добродушності. – Не розумію, про що ви кажете, пані. Ви знаєте, як небезпечно вести необдумані промови. Резкатор – це пірат-християнин, пов'язаний з турками та барберами. Він людина небезпечна. Я його ніколи не бачив і не хочу бачити. А трумі я везу свинець. У мене на батьківщині рудокопи називаються ламат. Ви, кажете, піньо. Це те саме, неочищене срібло, зачорнене зверху. Мули мого батька підвозили цей метал до берега океану, і там ці брудні коржики без королівського тавра вантажили на кораблі. Я не помиляюсь, вислухайте мене, пане Панасаве, я вам все розповім. Вона розповіла, що шукає людину, яку любить, і яка займалася колись мінералами та видобутком руд. І ви вважаєте, що він і зараз може це робити? Так. Чи не чув він, займаючись такими перевезеннями про одну дуже вчену людину, кульгаючу? з понівеченим обличчям. Мельхіор Панасав заперечливо хитав головою, а потім запитав, а як його звати? Не знаю, йому довелося змінити ім'я. Навіть імені немає. Що тут скажеш? Хіба тільки, що любов дійсно сліпа і вражає будь-кого? Він глибоко замислився. Поступово обличчя його набуло звичайного спокійного вигляду, але заговорив він суворим тоном. «Послухайте мене, свавільниця. Я не збираюся сперечатися із вами про смаки і не питаю вас, чому ви так тримаєтеся за це кохання. Коли на світі повно струнких і добре складених красенів, з гладкими щоками та носом, як йому належить, у середині обличчя, що гордо відгукується на ім'я, яке Господь, Бог і батьки дали їм під час хрещення. Не моя справа повчати вас? Ні. Ви вже не дівчисько і знаєте, чого хочете. Але фантазіями захоплюватися нема чого. Піньо завжди возили через середземне море. І завжди возитимуть. Щоб цим займатися, не чекали вашого кульгаючого коханця. Можу вам сказати, уже мій батько перевозив Піньо, і його називали Рискатором. Звісно, він був маленьким рескатором, І з цим великим не порівняти. Це і справжній крокодил. Він приїхав сюди з Південної Америки. Так розповідають куди іспанський король послав його по золото та срібло зі скарбів інків. Можливо, потім він вирішив діяти лише на свою користь та зайнятися цією справою. Він з'явився на Середземному морі і одразу пожер усіх дрібних перевізників. Потрібно було або працювати на нього, або йти на дно. Він захопив, як висловлюється, монополію. «Скаржитися, власне кажучи, нема на що». Тепер на Середземному морі справи пішли значно краще. Обмін відбувається зручніше, можна дихати. Раніше доводилося довго вимелювати на ринку хоч трохи срібла. Воно надходило крихтами, просто живіт підводило. Якщо якийсь купець хотів укласти велику угоду зі східними продавцями шовків, наприклад, або чогось іншого, йому нерідко доводилося брати срібло в банку за грабіжницькі відсотки. А турки не хотіли знати наших платіжних зобов'язань. Це природно. Торгівлю не можна було вести як слід. Фінансові курси постійно змінювалися. Тепер срібло ринуло на ринок. Звідки воно? Нема чого нам це знати. Істотно те, що воно є. Зрозуміло, не всі раді. Незадоволені ті, хто тримали раніше срібло у своїх руках. І видавали його лише за вп'ятерну ціну. Королівства, дрібні держави, іспанський король, який раніше думав, що йому належать усі багатства нового світу, та інші дрібніші, але не жадібні, які поступаються йому. Герцог тосканський, венеціанський дож, мальтійські лицарі. Тепер їм доводиться продавати срібло за нормальним курсом. Коротше кажучи, ваш патрон урятував торгівлю. Марселець похмурнів. Він мені не патрон. Я не хочу мати нічого спільного з цим проклятим піратом. Але ж ви перевозите срібло, а коли у нього монополія? Послухайте, малеча, мою пораду. Тут не прийнято надто уважно вдивлятися. Нам не треба знати, ні звідки тягнеться нитка, за яку ми тримаємось, ні до її кінець. Я зазвичай беру вантаж у Кадіксі, або ще де-небудь найчастіше в Іспанії. Перевести його треба до колонії Леванта. Я вивантажую свій товар і зі мною розплачується, чи то чисто ганом, чи векселем, який я можу пред'явити по всьому Середземноморю. У Месіні, Генуї, навіть Алжирі, якби мене туди занесло. Ось і все. Можна повертатися до Марселя. З цими словами Марселець накрив обличчя хусткою, показуючи таким чином, що сказав усе, що хотів. Нема чого намагатися дізнатися, куди веде нитка, за яку тримаєшся. Анжеліка похитала головою. Ні, вона не збирається підкорятися тутешньому закону. Закону цих місць, де схрещувалося стільки пристрастей і протилежних інтересів, так що доводилося вдаватися до рятівного забуття і короткої пам'яті. Вхопивши нитку, вона не випустить її з рук, доки не доб'ється свого. Але іноді їй здавалося, що нитка вислизає з пальців, стає примарною і зникає у небесній блакиті. У лінивому коливанні моря, під жаркими променями сонця, дійсність перетворювалася на каску, на недосяжну мрію. Зрозуміло, чому міфи античності народилися на цих берегах. Можливо, я женуся за міфом, за легендою про зниклого героя, якого вже немає серед живих. Як я не намагаюся простежити його шлях тут, переді мною постають тільки міражі, що надходять один на одного. В голос вона сказала, «Ви розповіли мені багато цікавого, пане Панасаве. Дякую вам за це. Дещо мені відомо». Поблажливо прийняв її подяку Марселець і розтягнувся на своїй лавці. Увечері на обрії забіліла покрита снігомірська вершина. «Це Везувій», – сказав Саварі. Юнга, що видерся на щоглу, оголосив, що бачить вітрило. Вони чекали наближення судна. То була бригантина, гарне військове судно. «Який прапор?» «Французький», – зрадувано вигукнув Мучо. «Підняти прапор Мальтійського ордена», – наказав панасам, напружено вдивляючись у корабель, який наближався. «А чому нам не підняти прапор із знаком лілії, коли перед нами співвітчизники?» – спитала Анжеліка. «Тому що я боюся співвітчизників, які мандрують іспанськими військовими кораблями». Галіон кинувся навпере і межолеті. На ньому підняли королівський прапор. Мельхіор Панасав вилаявся. «Говорив я вам, вони потребують огляду нашого корабля. Це не по праву, вони перебувають у неаполітанських водах, а Франція з орденом Мальти зараз не воює. Звичайно, це якийсь флібустьєр, яких стільки тепер до ганьби нашого прапора. Ну, зачекаємо». Галіон маневрував, наближаючись до Жул'єти. Частину вітрил там спустили. Потім Анжеліка здивовано побачила, що французький прапор там пішов униз, а замість нього з'явився інший, незнайомий. «Це прапор великого герцога Тосканського», – сказав Саварі. «Це означає, що екіпаж на судні французький, але вони купили собі право продавати свій видобуток у Ліворно, Палермо та Ніаполі». «Ну, нас вони ще не здобули, дітки мої», – промовив Марселець. «Приготуємося до бенкету, якщо вони так наполягають». З рубки галіону за ними стежив у підзорну трубу пан у червоному реденготі та капелюсі з плюмажем. Коли він опустив трубу, Анжеліка побачила, що він у масці. «Це погано», – пробурчав пан Насав. «Ті, хто одягають маску, йдучи на абордаж, люди не надто порядні». Біля цього пана крутилася людина з обличчям Шибеника, мабуть, його помічник. «Який у вас вантаж?» – спитав Італійською у рупор пан у реденготі. «Везем свинець з Іспанії на Мальту», – відповів панасав тією ж мовою. «І більше нічого?» Це питання було поставлене вже по-французьки, нетерпляче і нахабно. «Ще лікувальні настої?» – по-французьки ж відповів панасав. Екіпаж Галіону, ті, хто стояли біля рубки і слухали переговори, вибухнули реготом. Панасав підморгнув їм. «Добре, що я вигадав ці настої, їм це не до смаку». Але пан у Рубці порадився зі своїм помічником і знову взяв рупор. «Опустіть вітрила та приготуйте декларацію на вантаж. Ми перевіримо, чи вона відповідає тому, що ви везете». Марселець густо почервонів. Що він собі уявляє, цей прісноводний пірат? Що може наказувати чесним людям? Зараз я йому покажу маніфестацію та декларацію. З бригантини спустили каїк. У нього сіли озброєні мушкетами матроси під керівництвом помічника капітана. Одне око його було закрите чорною пов'язкою, що надавало фізіономії особливо мерзенного вигляду. Мучо припусти вітрило і будь готовий взятися за кормове весло, коли я скажу. Діду ви хитріші, ніж здається. Підійдіть до мене, не поспішаючи. Вони слідкують за нами. Поверніться до них спиною. Ось так. Візьміть ключ від скрині з порохом, витягніть кілька снарядів. Коли я поверну кермо і вони не зможуть нас бачити, гармата вже заряджена, але може знадобитися ще. Не знімайте поки що чохол із гармати, можливо, вони її не помітили. Вітрила обвисли, Жолієта поверталася під вітром. До неї наближався пірнаючи у хвилях човен флібуст'єрів, гнаний сильними ударами весел. Мельхьор Панасав крикнув у рупор, «Я відмовляю вам у праві огляду!» На човні глузливо засміялися. «Ну, тепер річ у дистанції!» – промимрив Марселець. «Беріться діду за кермо!» Він швидко скинув чохол, що приховував від очей маленьку гармату, схопив гнот, запалив його і підніс до казенної частини гармати. «Ну, з Богом, ідіть до дна!» Від пострілу Жул'єту так струснуло, що на ній упали. «Промазав, чорт забирай!» Панасав вилаявся і в навколишній хмарі диму став на знову заряджати гармату. Снаряд упав у воду за кілька кроків від каїку піратів, тільки забризкавши їх. Вони вибухнули прокльонами і почали заряджати свої мушкети. Жул'єта продовжувала повертатися і представляла зручну ціль для переважаючого за чисельністю супротивника. «Весло, скаяно, кормове весло, а ви, діду, правте зигзагами!» Пролунав залп мушкетів. Марселець крекнув і схопився за праву руку. «Ах, ви поранені!» – кинулась до нього Анжеліка. «Мерзотники, вони мені ще заплатять за це! Діду, зумієте впоратися з гарматою?» «Я робив фаєрверки для Солімана Паші». «Гаразд, приготуйте заряд, а ти мучо берись за кермо!» Каїк флібуссьєрів був уже у півсотні браз. Море почало хвилюватися, і вітрильник, і його супротивник то злітали вгору, то пірнали у хвилі під ударами вітру. «Здавайтеся, ідіоти!» – крикнув чоловік із чорною пов'язкою на обличчі. Мельхіор пан насав, притискаючи поранену руку, повернувся до своїх супутників. Вони всі заперечливо хитнули головою. Тоді він крикнув у відповідь. «Вам ще не доводилося чути, вам і вашому капітанові пірату, як може вас обкласти провансальський моряк». Він простяг палець до саварі і тихо скомандував. «Вогонь!» Другий постріл струсонув Жольєту. Коли дим розвіявся, вони побачили, що в хвилях гасають весла та уламки каїка, і люди чіпляються за них. «Браво!» – прошепотів Марселець. Тепер піднімати всі вітрила спробуємо втекти. Але тут Жульєту вразив глухий удар. Анжеліці здалося, що поручні, за які вона трималася, раптом розтанули, а підлога під ногами у неї раптом замерзла, солона вода потрапила їй у рот.